Tíz A rideg, szürke falak vízhangzanak a lépteimtől. Felalás sétálok a szobában, miközben igyekszem elnyomni a türelmetlenségemet. Csupán néhány nap telt el, én mégis egészen új ember lettem. Már máshogy tekintek arra a fémasztalra, amely mellett megannyi órát töltöttem rabok kikérdezésével. Másként viselem az FBI által adott kitűzőt, hogy beléphessek a börtön területére. Most utoljára alaposan megnézem magamnak ezt a helyet. Remélem, soha többé nem kell látnom. Az ajtó nyílását hangos kattanás jelzi, ezért odakapom a fejem. Először az ört pillantom meg, de utána nem sokkal megjelenik Logan is. A szürke kezes lábasában szinte beleolvad a környezetébe, ahogy megáll előttem. Leveheti a bilincset, szólok az őrnek, aki előveszi a kulcsát. Logan a szabadcsuklóid dörzseli, miközben az őr kikerüli, és kilép az ajtón. Kettesben maradunk. Csak ő és én. Nincsenek kamerák, sem mikrofon. Mégsem beszélhetünk őszintén, mert a falnak is füle van. Harper ügynök, vicent felém Logan. Beka, javítom ki. De szólíthatsz miának is, ha az jobban tetszik. Nem tűnik különösebben megviseltnek. Gondolom, odabent már sikerült kialakítania a megfelelő kapcsolatokat ahhoz, hogy kényelmesen teljen a bent töltött ideje. Bizonyára sok régi ismerőse ül ugyanitt. Közelebb lépek hozzá, hogy ne kelljen olyan hangosan beszélnem. Hogy vagy? kérdezem, bármire kimondom, már meg is bánom. Mégis hogy lehetne? Hosszú időre rács mögé került, ezen azért nehéz túllépni. Nem olyan vészes ez a hely, mondja meg a vállát. Volt már rosszabb is. Közepesen szigorú, ennél jobbat nem tudtunk kiharcolni. Hána mindent megtett, hogy a legbarátságosabb szárnyban kap helyet. Az ügyvédnő tényleg mindent beleadott. Köszönöm majd meg Jones ügynöknek a nevemben. Átadom neki, viccentek felé. Ennél kellemetlene beszélgetésem rég volt. Az összes érzelmem feltörni készül, amit az irányába táplálok. De kénytelen vagyok visszafogni őket. Annyi mindent mondanék, a szavak most mégis feleslegesnek tűnnek. Remélem, hogy tudja, mit érzek irántai, és miért vagyok most itt. Szerintem ő is érzi, mert egyáltalán nem viselkedik elutasítóan. Inkább kíváncsi és kissé zavarban van, ahogy én is. Még közelebb lépek hozzá, mert képtelen vagyok ilyen tartó lenni vele. Talán ez az utolsó alkalom, hogy láthatom. Jól az emlékeimbe akarom vésni az arcát. Lukászról tudsz valamit? érdeklődik. Beszéltem Jasmine-nel. Jól vannak. Lukász rendesen kapja a gyógyszereit, és gondoskodtam arról, hogy meglegyen minden anyagi feltétele a gyógyulásának. Szerencsére nem vették el tőlük a házat, úgyhogy annak az árából tudják fedezni a költségeket. Ez jó hír. Aggottam érte. Tudom. De nem kell aggódnod, jó kezekben van. Az arcán látszik, mennyire megkönnyebbült. Tudom, hogy a fia a mindene, ezért a legfontosabb számára az, hogy ő biztonságban legyen. Veled mi lesz? kérdezi. Őszintének tűnik, tényleg érdekli, ami a szívemet simogatja. Holnaptól már nem dolgozom az FBI-nak, vallom be. Csak addig maradtam, amíg az ügyedet tárgyalták. Ha bármi balul sült volna el, ott akartam lenni, hogy segíthessek Hanának. De hogy ezek után mi lesz, húzom fel a vállam. Fogalmam sincs. De nem maradok Los Angelesben. Eladtam a lakásomat, a pénzből pedig valószínűleg veszek egy kis farmot valahol Dél-Kaliforniában vagy Arizonában. Sokkal nyugodtabb életet akarok élni, mint eddig. Elég volt az izgalomból. Magam mögött akarom hagyni a múltamat, amennyire csak lehetséges. Sokáig nem tudtam túllépni a gyerekkoromon, és elhatároztam, hogy az egész életemet a bűnüldözésnek szentelem. De közben rájöttem, hogy valójában nem ez az, ami felszabadít a terheim alól. Saját életet kell kezdenem, amiben nincsenek bűnöző apák és ügynökök. Egy egyszerű, szép és kiegyensúlyozott életre vágyom. Ez szép gondolat, mosolyodik el. Sajnálom, hogy nem lehetek melletted. Én is. Viccentek. Remélem, hogy beválik a terved. Ki tudja, talán néhány év múlva jó maga viseletért szabadulhatok, és akkor csatlakozom hozzád. Nem érdekel, hogy kilát meg. Felemelem a kezem, és végig simítok az arcán. Várni foglak. Ezek az utolsó pillanatok mielőtt kilépnék az ajtón. A szívem megszakad, hogy itt kell hagynom de tudom, hogy számunkra sosem létezett igazi boldog vég. A sorsunk már akkor megpecsételődött, amikor először betettem a lábam a kocsmába. Én mégis belementem ebbe a kapcsolatba, és nem bántam meg egy pillanatra sem. Logan visszaadta az életemet. Emlékeztetett arra, hogy ki vagyok valójában. Egy lány, aki hamis kóborol a világban. Megismertem az élet mindkét oldalát, és végre felismertem a középutat is. Nem csak jó és rossz létezik. Minél többet tapasztalunk a világunkból, annál könnyebben felismerjük, milyen irányba kell tartanunk. És nekem most egy új fejezetet kell nyitnom ahhoz, hogy végre a saját utamat járjam. Mert mostantól csak az számít, hogy én milyen utat jelölök ki magamnak. És ki tudja. Talán egyszer, valamikor ez az út újra keresztez majd egy másikat. Hogy végül egymás mellett haladjanak.